Що відбувається довкола мене? Хто вони? Питаю, дивлячись у вічі. Про що ти, Георгію? Я грубо відштовхую її і кидаюся бігти. Добігаю до літньої кухні шарпаю за двері. Так і є. На дверях замок. Я біжу назад і влітаю до кімнати, простягаю до Глорії долоню. Ключа. Якого ключа? «Від кухні. Треба піти принести. Але навіщо він тобі?» «Ключа!» – речу я. Глорія злякано відсахнулася, але слухняно вийшла і за хвилинку чи дві таки принесла ключа. Я увірвався до маленької кімнатки. Було душно і вогко. Глорія милася, напевно, годину чи дві тому. Я різко повернувся. Потвора босха на дверях виклично шкірилася до мене. Вдарив по ній кулаком і, обдираючи нігті, почав здирати. Це вдалося не відразу, і все ж клапті цупкого паперу таки впали на підлогу. «Цікаво, про що тепер думає Глорія?» Раптом подумав я, і поволі, заточуючись, вийшов на двір. Бездонне, нескінченне небо схилилося над моєю головою. Всесвіт, якому байдуже до моїх почуттів, переживань, до того, що загинула ще одна людина. Ми готіли далекі, недосяжні зорі. Відчуття, що я маленька порошинка, було таким реальним і страшним, що я навіть не замкнув дверей і поспішив до кімнати. Але Глорії там не було. «І не буде», – холодіючи зрозумів я. Мою здогадку підтвердив маленький шматок паперу, який білів на столі. Це був аркуш з відривного календаря, що висів біля ліжка. Подарунок господарів дому. Вівторок. День завтрашній. Глорія відірвала його достроково. Я перекинув аркушик і прочитав на звороті по боках дитячого віршика. Якщо хочеш, щоб я повернулася, не став жодного питання і нічого не шукай. Маленькі літери стрибали в мене перед очима. Дрібні, наче макові зернята, вони раптом почали розпливатися, потім рости, заповнюючи стіл цілу кімнату. 28 лютого У моєму житті відбулися неабиякі зміни. Через неповних три місяці після смерті Микити Григоровича я вертався з Луцька до Старої Вишні вже повноправним суддею районного суду. Мене щойно затверджено указом президента разом зі свіжоспеченим суддею з іншого району. Після того я дав банкет у ресторані для керівництва обласного суду. Гавкнула місячна зарплата за ощадження Доведеться їхати в село, просити у батьків грошей на прожиття. Місяць тому з головою цього суду я мав трохи дивну бесіду. Разом з Миколою Мефодійовичем я приїхав до Луцька, щоб відбути усі необхідні формальності. Микола Мефодійович дав мені щонайліпшу характеристику. І ось ми в просторому аскетичному кабінеті. Після перших ознайомлювальних речень голова облсуду, високий худорлявий чоловік, спитав, чи готував я себе до роботи саме суддею. Так, відповів я, давно, з самого дитинства. Це його зацікавило, і він попросив розповісти, коли саме виникло бажання стати суддею. Я задовольнив його цікавість і розповів, що в дитинстві став свідком, як безневинно засудили мого родича, чоловіка моєї рідної тітки, звинувативши його у вбивстві нашої сусідки. Чому ви вирішили, що ваш родич не міг її убити? Голова суду так пильно і колюче подивився на мене, аж я знітився і пожалкував, що сказав правду. «Він не міг убити, – сказав я, – не міг убити, бо був доброю і чесною людиною. Буває, що вбивають навіть добрі і чесні люди, – сказав голова обласного суду і чомусь попросив розповісти детальніше про обставини тієї справи. Виявилося, що я міг оповісти не так і багато Вранці моя мама, було це взимку Навіщось уточнив я, пішла позичити в тітки Марії тертку Бо наша десь поділася І побачила господиню посеред хати зарубаною Тітка Марія за два роки перед тим поховала чоловіка той довго терпів біль у животі, як виявилося, апендицит, коли ж здався і його завезли до рейцентру, де й зробили операцію. Вона була запізнілою. Дядько мав перитоніт, і через чотири дні він помер.